Retro evolución retroevolución programa de chop radio de ciò para radio filispin filispino Fin carabianante cara en casas retroevolución metroevolución. Tal? Benvidas e benvidos a unha nova edición máis de Retro evolución. Como sempre, unha semana máis Atraveso de Radio Filispino 93.9 da FM de Ferrol E tamén Atraveso de Internet Lembrar, como sempre, que a Radio de Alacante TT radio emite tamén Retro Dende a primeira tempada E hoxe bastantes novidades neste programa como por sorte xa casi vai sendo algo habitual e eso hai que agradecer a xente que me manda os seus traballos que francamente estánme a gustar moito Non sei se si vou a exaxerar se si digo que esto que acabamos de escoitar é unha primicia mundial. Si, sí, o digo porque esto que acabamos de escoitar é o tema que dá título a, ao disco de Los pasajeros que ainda está para sair o once de este mes. Así que tiben a sorte de que ele é Me deixaron poñer temas do álbume que está, como digo, a salir o día 11. Un moi bo disco. Hai que recomendalo dende o primeiro momento. Non é por peloteo, senón que os temas paga moito a pena escoitalos. O sin pop, un pouco ou bastante oscuro, en algúnas veces, pois tamén dá paso a momentos donde o son soa máis orgánico. A verdade é que este Días Estranos o tema que acabamos de escutar e que abre o próximo disco de Los Pasajeros é un moi bo exemplo do que podemos atopar. Temas inmediatos outros que iremos paladeando, padale, per conforme os mos escuitando, pero en definitiva un disco que dará moito que falar dentro do circuito sin pop Estatal, tal vez o máis underground, pero se falará que a fin de contas é o importante e tamén por sorte agora temos a rede para facer difusión. Un exemplo deses temas inmediatos que vos comentaba antes está, por exemplo, este Entrega Tamí, un tema directo con corte mais sin pop e que cala dende a primeira escoita. A verdade é que neste Días Extraños de los Pasajeros non é que sexa un álbume triste, pero sí que rezuma a tristura, amores perdidos, dor, paixón e desexo nas letras moi ben feitas e que, a verdade, como dicen a eles, non son moi de escoitar ou, mellor dito, de prestarle moita atención ás letras, pero, neste caso, sí que ofixen e, francamente, estimula e combinan Ca música deste o que vai ser o que, millordito, o disco de los pasajeros que vais a ir dentro de unha semana o día once de deste mes e que, por sorte todos vos grazas a los pasajeros que den de aquí, yo agradezco moito podedes escuitar pois, como digo casi en primicia mundial o que vai ser o seu primeiro traballo, que a verdade que ten un son internacional que a única pega, pois será como pasa sempre o idioma porque ainda en pleno século XXI semella que se non cantas en inglés, as posibilidades de triunfar nos mercados sobre todo o europeo pois vai ser cousa pouco doada, pero que queda aí que o Estado Español e en este caso de Sevilla máis concretamente o Tecnopop con tintes escuros e un pouco tristes e algúnas veces pois soa internacional como caqueira ou outro producto ben feito e outro gran tema que poderedes escutar no novo álbum no primeiro, concretamente de Los Pasajeros un álbume que recomendo e que si ides o Facebook de Los Pasajeros poderedes pois encargar para que vos lo manden en formato físico creo que paga a pena que se merque este disco de synthpop con corte escuro con moi boas letras un son estupendo de verdade que paga a pena si te gusta ese sons electrónicos ainda que algúnas veces non haxa ningún tipo de problema para que os instrumentos máis orgánicos formen parte deles Vendo aquí volvo a agradecerlle moito Los pasajeros que dende Sevilla pois mandarme o disco para que pudéssemos disfrutálo todos como unha primicia de esas cousas que aun enchelle un pouco peito e que agradece sobremanera. Por si esquenzo de comentalo, os dous temas que xa saíran no primeiro sinxelo de los pasajeros como son el pasajero y el tema eh, colores primarios, tamén están aquí e eso fai que o disco se xa se cabe máis redondo. E seguimos, amigos, con máis novedades. Esta xa editada, pero que volve a poner na actualidade da música electrónica estatal a fábric. not mm -hmm. e xoa Radiant Online, un dos temas que aparecen no novo EP de Fabric neste 2016 titulado Harp. Como sempre, Fabric tentando, pois, facer discos temáticos ou álbumes, concepto porque non, pois, esta vez, tócalle ao proxecto Harp, que é un programa de investigación de aura activa de alta frecuencia. Como sabedes, hai controversia sobre o tema porque parece ser que, pois, é capaz de provocar desastres nucleares, terremotos, sequías, o incluso inundacións. E Fabric intenta, como digo, pois, estes temas leválos a súa música, que nesta ocasión estepe, porque nun futuro, dentro duns meses, haberá outro con ambiente máis techno e rítmico, Pois nesta ocasión os ambientes son posiblemente moi electrónicos, ambientais e fríos en algún toque chegando ao industrial. Estamos aquí, amigos, en retrovolución, escoitando a Fabric, escoitando a primicia do traballo que está aínda por sair de los pasajeros grazas a Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos que emite a traveso do 93.9 da FM de Ferrol e tamén a traveso de internet. Se non podedes escoitarlo, oh, pois, cando se emite, quero decir, pois, id esa e-box ou archive.org e descargade esos programas este ou oh, que queidades a quinta tempada ou das anteriores e poñedela querades nos vosos reproductores e seguimos con ese EP de Fabric e imos puñer poida que sexa pois o tema máis, entre comillas, asequible ou bailable de o disco titúlase Harp 2. Fabric, titulado Harp. Como sempre, podedes ir a elqmusic.com o blog do selo de Fabric, ou tamén hai outro, Gay Industrial, donde o podedes descargar de maneira gratuita e, como é habitual en Fabric, unhas encartes, pois moi vos todo cuidado Ainda que eh, sexa todo gratuito, a ventaxa de xente como Fabric e que non vive desto e a liberdade agora de editar e de facer eh, discos, pois, é eh, total. Así que, recomendo que descarguedes o disco de Fabric Harp e, eh, seguramente, para aqueles que lle gusta a música máis electrónica e... Eh, ambiental, incluso con corte en algúns casos industrial, vai indo pasar moi ben. Ademais, por que non dicilo? Tampouco esaxero se digo que Fabric xa é unha pequena estrela dentro dos circuitos underground de música electrónica. maravilloso intento olvidar de glamour que habría o seu segundo e derradeiro álbume xa que despois pois o grupo desapareceu hoxe ímonos centrar no álbum ese álbume maravilloso eh para min fundamental non só de miña xuventude sino que da miña escuela musical titulado Guarda tus lágrimas Glamour xa debutara no 81 co tema tal vez máis coñecido del les titulado Imágenes e o álbume que tiña o mismo título Fantástico o disco e si quedaba algo por pulir de en ese primeiro álbume do son de Glamour aquí neste 83 Guarda tus lágrimas Fan unha obra mestra do Estado Español para moitos era unha exaseración o seu desaseración pero é un disco fantástico con unhas composicións maravillosas e que cando un era mozo as letras que soaban parece que todas iban dedicadas a ti e sabían O que te pasaba? Ainda agora, xa un cuarentón Sigue, pois, non revivindo o pasado Senón disfrutando do disco de glamour Guarda tus lágrimas e máis o título, o dito o tema que daba título ao álbum de Glamour. Uns Glamour que son dos que penso que o Estado español non estaba preparado para a súa música. Naquele entón, demasiado modernos, demasiado europeos, demasiado sons de Japan, Ultravox e Magazine, que moita xente non era capaz de dixerir en plena febre ni romántica se lles encasillou neste estilo. Algo pode que sí que tivesen que ver, pero realmente a súa música era unha new wave con moitos tinte, sintetizadores, moito tinte electrónico, pero... Unha New Wave, como digo, practicaba Japan ou Magazine, ou incluso os Ultravox menos electrónicos. por desgraza, Glamour, non tiveron o éxito que merecían. Si, sí, na súa Valencia natal, e todos recoñecen que, despois de la banda del Gal, donde xa había moitos membros de Glamour, Glamour foi pois xérmolo total para o que posteriormente denovizouse a movida Valencia. E, personalmente, sento devoción por calquera dos dos discos de glamour, pareceme, túas obras mestras. Pero, como dixen antes, tal vez aquí, se había algo que pulir do primeiro álbume, pois aquí está todo feito a voz de Luis Badenes maravillosa, o baixo impecable de Rémi Carrés, os teclados de José Luis Macías, a batería de Pallá e a guitarra estupenda no momento adecuado de Bárbara facían un quinteto demoledor. De feito, podo decir que tanto do primeiro como do segundo álbum de Glamour teñó dos copias en vinilo Quanto tempo tan distinta un tema especial para min porque cando te és daza, seis, daza anos escoitas este tipo de letras como todas as que viñan no álbum de glamour guarda tus lágrimas pois quedanse moi dentro o desamor, o desasosego, a pérdida do ser amado coido que moi poucas veces quedou mellor reciptido que a través da voz de Luis Badenes esas letras maravillosas Camurco seu son como digo fora de tempo para un estado español que non estaba preparado un no tipo éxito que merecía demalgantes somos moitos os que pensamos que el amor foi un gran grupo E hasta aquí esta pequeniña homenaxe ao grupo valencian de meus amores. Xa aí atravesou, pois, non lembro ben, non o podo decir francamente, pero sé que está xa editado en formato digital, en formato físico, en CD, pero sí que se pode descargar en formato digital. A mi chamarme de Ginho, pero sigo prefiriendo miñas copias en vinilo y amigos para rematar o oh, programa otra novedad Kilbirgi aparecen otra vez con un tremendo trallazo de Electronic Body Music titulado Llega a la oscuridad anticipo lo qué será o nuevo disco que editarán dentro de poco este llega a la oscuridad podedes atópalo a través de iTunes una descarga bestial que os deixo con ela e lembrade que este peche aquí en revolución grazas a Radio Filipin a radio libre e comunitaria da Terra de Tresancos a través do 93.9 da FM de Ferrol tamén a través de internet descargados os programas que queredes atraveso de podcast eh, achir.org e eh, por último desde radio a radio de Valencia esta emitir retribución desde a primeira tempada nada máis vos amigo Charpilis Radio pois os deseo o millor e eh, deixo vos con este trallazo de Kilvigi llega a la oscuridad Retro Evolución O programa de Choc Radio Para Radio Filispín En cara diante En cara atrás Escolta Retro Evolución